Тільки він, зарозумілець, вважав тоді, що купчики мають собі за честь давати в борг такому клієнтові, як доктор Безбородько. Я одного не розумію. Що ти з того мала? Навіщо було топити мене в боргах? Ти дійсно не здогадуєшся? Катерині аж не хочеться вірити, що він до такої степені обмежений. А хіба коли б у тебе були вільні руки, Говорім по щирості, хіба б ти оженився зі мною? Катерина сказала і вп'ялась очима в безбородька. Чи розуміє, що відкрила перед ним останню хвірточку, через яку може без шкоди пронести свою власну і її гідність? Чи дійде до нього яка це велика Вирішальна у їх взаємовідносинах Проба джентельменства з його боку Ох, якби вистачило йому розуму Галантно заперечити Збрехати по великопанському І так уже нічого змінити не можна Що взяв би її за будь-яких обставин За будь-яких умов Заборгований чи з капіталом Якщо б у нього такий був Бо ж він любить свою катрусю на жаль, Безбородько не виявився на висоті. Він не знайшов, що їй відповісти, бо признавав її рацію. Справді так. Коли б не цей вексельський зашморг довкола шиї, то який дідько змусив би його женитись на найстаршість сестер Річинських? Безбородько сягнув би по херовим чеканелю. В гіршому випадку – не дав би Валерці виїхати з нашого. Вважав, що поводиться з дружиною чесно, якщо не заперечує правди. Катерина дивилась тепер на Безбородька, не завважаючи його. Презирство, яке відчувала до нього в цю хвилину, не можна було ні з чим порівняти. Не вистачило йому розуму спромогтись на галантність, Хай тепер нарікає на свою дурну голову. «Це ще не все, мій дорогий. Я повинна тобі сказати, що багато хто з нашивців вважає, що ти оженився зі мною заради грошей. І ніхто не знає, в тому числі й ти сам, що ти взяв мене з ідеальної любові. Що ти хочеш цим сказати?» Хочу сказати, що ти, Філечку, не тільки оженився з голою босою панною, але ще й узяв за нею у віно борги, які удвоє перевищують ті, що ти маєш. Катерина сказала і зблідла не з страху, а з почуття надмірної відваги, що крижаним струменем вливалася в неї видалась сама собі величною у своїй отчайдушності. Безбородько скулився і мовчав. Підкосив його не так самий факт матеріального краху, як свідомість, що йому зрадила його щаслива зірка, в яку він так забобонно вірив. Так ганебно спотикнутися на гладкій дорозі. Чим? Чим погрішився супроти свого опікунчого духу, що той так жорстоко помстився йому? Так, кінь, на якому він мчався галопом крізь життя, долаючи перешкоду за перешкодою, з волі вищої сили дістався іншому господареві. Згасла іскра, залишився самий попіл. Безбороцькові стало ясно, що з сьогоднішнього дня він не зможе вже нічого гаряче прагнути для себе Одне ще питання цікавить його А як же Суліман? Та ж я питав його, і той негідник запевнив мене, що у тебе є капітал Неможливо, аби Маклер не знав правди Ні, Суліман знав, як стоїть справа з нашим капіталом «Що ж він тоді за інтерес мав, – стогне Безбородько, – обманювати мене?» «Мав він у тому свій інтерес, не бійся!» «І він не хотів, щоб Неля попала тобі!» «А яке його собаче діло?» Катерина зітхнула зробленим співчуттям. «Я не знала, що ти такий сліпий! Хіба ти не бачиш, не здогадуєшся, – що Суліман вуха закоханий у нашу красуню? Спазм схопив Безбородька за серце. Хвилину перед цим він подумав, що в тій купі попелища не тліє вже жодна іскра, і раптом вона так боляче обпекла його. – Але ж Суліман! Суліман! Єврей! Безбородько зразу схопився найсильнішого аргументу. «І що з того?» – довершувала свою помсту Катерина. «Хіба в єврея немає серця, немає очей?» «Але Неля, хіба ж вона схоче дивитись на нього?» «Це її справа. Знаю, що була вже в нього на квартирі». Безбородькові захотілося раптом дико, по-ідіотськи, заіржати. «Ти не маєш чого впадати в розпач», Вела далі Катерина з холодним розрахунком «Бо Неля і так не пішла б за тебе, бо ти гидкий їй!» Безбородько охляв до того, що відчував себе знеболеним Хотілося йому сказати Катерині, що її стріли не ранять уже його Але не почував достатньої для цього сили волі Захотілося лягти, простягнути ноги а що важливіше – сховатись під ковдру. Хай би та відьма дюгала вату, а не його серце. Встав. Тобі чогось треба? – схопилася й собі Катерина. Його осунена постать пробудила в ній, якщо не серце, то розсудок. Нічого мені від тебе не треба. Ляжу в ліжко. Холодно все ж таки. А Я зараз. Пішла попереднього в спальню, щоб поправити постіль. Безбородько перечекав, поки вона впорається з подушками, а потім став роздягатись. Не маючи куди подітися від свердлючого ока своєї прекрасної половини, він повернувся спиною до неї, при закутався в ковдру так, що самі лише ніздрі виглядали на повітря. В домі Річинських ще не бувало такого. Гості серед ночі і морозу шикуються до від'їзду, а ніхто з домашніх хоча б жестом, хоча б для самої форми не пробує затримати їх. Трудно, мабуть, доводиться Олені вив'язуватись з подвійних обов'язків господині і голови дому. Сновигає поміж зворохобленими гостями, без припрошуючого слова, без заохотливої усмішки, а вся її постать виражає тільки одну мольбу, аби гості не барилися з церемонією прощання та чим худчіш звільнили її хату. Лише Нестор, та цьому і так ніхто не дивується, нахабно упросився переночувати у Гелі. Коні відіслав з Несторовою, а до готелю у цій порі, знаємо це з практики, пане Добродію, не достукаєшся? Бидло-портє, напевно, накрився кожухом і хропе, аж слина з рота тече. Це ж свинство, пане Добродію, щоб у такому славнім місці, як наше, був тільки один готель. Нарешті Мариня засунула браму за останніми залубнями. Якийсь час у сінях на потемки вовтузиться ще з вхідними дверима, Напочнявіли від пари, що у ті дні безнастанно бухала з кухні, а тепер ані руш не хочуть приставати. Людині і без того мало що бракує, щоб гавкати почала від нервів, а тут ще й з дверима такий трафунок. Нарешті вже якось перекрутила ключ в замку, роздратована, розпатлана, червона, минає Мариня кухню і йде до їдальні. Прошу їмості гайда панни і ви, стрийку Нестора, зберімось докупи і порадьмось. Як то між фамілією буває? Що нам далі робити? Як нам гей той казав з біди вихрапатись?» «Мариню», мало що не сльозами на очах, проситься Олена. «А хто в таку пізню ніч починає розмови?» «Почекаємо з нашою справою до ранку». І так вона нікуди від нас не втече, хоч би ми і не знали, як хотіти цього. Тої самої, певно, що не втече, але візьме і перегорить у чоловікові. А їмось уже таку натуру мають, і ноби пригладжували, а тут, скажу їмості, нема що замащувати, а треба кричати до Бога про пімсту, що таку кривду заподіяли нам, сиротам. Завтра, Мариню, завтра поговоримо про все. А може, і змивання посуду відкладемо на завтра? Запитує визивно Мариня, пам'ятаючи заповідь Олени. Порив нього носом, а не залишай на ніч немитого посуду. І посуд перемиємо вранці. Но, крише об долоні Мариня, як я маю таке від'їмості чути, то мені вже й жити не хочеться. Світ кінчається не інакше. Залишити на ніч брудні виделки і ножі, аби поржавіли до ранку? Ні, прошу, їмості, посуд буде перемитий, аби навіть мала в нього носом пороти. Їмось можуть іти собі спати, як так уже на сон хилить. Глузує з Олени, прикривши очі своїми закучерявленими віями, які колись Нестор на підпитку порівняв до лоз, що нахилились над озерцями. Але та розмова однаково не мине їмості. Навіщо ця погроза, моя Мариню? Їмось і без того знають, що не уникнути їм інквізиції. Йдеться тільки про те, щоб пересунути реченець до сходу сонця. Олена тільки що відпросилась у зоні. Правда, тут заступили за неї її добрі діти, маленька господенька Інеля, яку вчинок Катерини наче пробудив з летаргії. Як же вони старались, ластівки мої, одна напередодні підбадьорювали матір однією інтонацією голосу, саможертвенно видавленою усмішкою, самаритянською святою брехнею, щоб хоч трохи заспокоїти її. «Коби до ранку!» – думає Олена про Мариню, а головне – про Зоню. Зачіпний, незносний характер якої не осуджує Боронь Боже, а приписує до рахунку своїх гріхів. За ніч їхні думки охолонуть, нерви уляжуться, а слова у світлі сонечка Божого стратять свою яр. «Хай мама не журиться! Все буде добре, мамочко!» Доки ми з мамою, нічого, направду, злого не може з мамою статись Такі в неї ці дві середущі А коли говорити про Нелюсю, то в житті дуже рідко так буває, щоб така краса ішла в парі з голубиним серцем Слава! Дитина просочена своїм коханням, ніби вощина медом, і цілий світ її не обходить Вранішнє сонце застало Олену у сні. Все ж таки переміг сон на світанку. Коли прокинулась, то з кухні долинав уже дзенькіт посуду. Мариня розміщувала помиті горшки та каструлі по бляшаних шталюках на стіні. Олена приперезала поверх халата кухонний фартушок і так увійшла до кухні. «Добрий день, Мариню!» Я прийшла помагати, а Мариня, бачу, впоралася вже сама. Їмось чули, як то кажуть чекав дід на мід та й без вечері спати ліг. Хай їмось краще розпорядиться, що з тим м'ясивом робити, що стільки його лишилось. Хоч бери та поправи не справляй. Тепер зима Мариню може постояти. Хоче Олена якось обійти чергову провокацію з боку Марині. Я десь читала, що в Сибіру чи в Гренландії заморожують отак м'ясо на цілий рік. Хай їмось краще мовчать. Олена мовкає. Безперечно, це перше весілля в розгалудженому роді річинських, що обійшлося без поправин. В неї Олене можна сказати... Зовсім скромне весілля було, а й те було з поправинами. Звичайно, на другий чи третій день після весілля, коли гості трохи відіспляться та освояться поміж собою, відкинувши маску етикету, щойно тоді починається невимушена весела забава. «Прошуємося, браму відчиняють, хтось заїжджає до нас». Несамовито скрикує Мариня і біжить з цією новиною у покої до дівчат. Спаси і охорони, Господи! В крайній розгубленості звертається Олена до Бога словами, що ними, звичайно, просить відвернути нещастя від своєї родини. Кого це ще несе недобра сила на її бідну голову? Мариню, Олю, Нелю, вийдіть, котра наганок, звідайте, хто там приїхав. Поки дівчата повдягались, всі ще лежали в постелі. Орися була вже в хаті. Довга, до землі, з коміром по пояс, а манжетами по лікті, бараниця пойнялася вся памороздю, аж занесло від неї в кімнаті озоном. Від усієї Орисі залишилось тільки обрамоване сивими кучерями до непристойності помальоване морозом мале личко. Паморозь станула на віях, і Орися плакала веселими слізми. У всякому разі всі зітхнулись з полегкістю, що тим нежданим, непрошеним гостем виявилась саме невістка Ілаковичів. Орися одразу ж стала виправдовуватись. Телеграма з запросинами на весілля не застала її вдома. Коли пізно ввечері повернулася з сусіднього села, Їздила оглядати коня в одного господаря. Дуже жалкувала, що втратила таку оказію. Повинна сказати, її свекри трохи надулись, що телеграма була адресована тільки на невіщену адресу. Але це між іншим. Все ж таки, незважаючи на замети по дорогах, приїхала сьогодні, бо ж ясно, що весілля в Річинських не кінчиться в один день а поправини часто бувають веселіші, ніж сам церемоніал весільного пиру. Але чого це такий спокій у домі? Сплять ще гості? І чого це на подвір'ї немає залубнів, тільки посліджене місце залишилось по них? Не може бути, щоб гості вже роз'їхались, правда, дівчата? Ага, певно, повідсилали коней з фірманами на ночівлю, де тепліші стайні. А хто з гостей ночує в домі? «Що? Один Нестор? Де ж той стрийко? Справляє свою необережну фамільярність. Давайте його сюди, ми зараз натремуємо вуха снігом!» Слава поскакала на одній нозі за Нестором до Ванькирика, а тим часом Оля з Нелею розкутували Орисю з бараниці, з хустки пледа, перев'язаного навхрест на плечах, Наввипередки визволяли її черевики з солом'яних папуч, одне слово, доти возилися з нею, поки залишили її в одній візитній сукні з хутряною палеринкою на плечах і лакірках на ногах. «Я ніколи не сказала б, що блондинкам так до лиця фіолетовий колір», – вигукує Неля. У модному, вузькому знизу, плутаному, як сміялись чоловіки, платті з оголеними до ліктів руками Орися видалась їй особливо принадною. Може, це ще й від того, що цілу попередню ніч мелькали Нелі перед очима лише охлялі, бліді лиця. Тим часом відчинюються навстіж двері спальні. Зоня, прибравши позу, Церемоні Мейстера урочисто впускає заспаного з одним прилежаним боком лиця, але вже причесаного і відсвіженого одеколоном стрийка Нестора. На славу Несої пустощі з самого ранку, вчепившись за хлястик піжами, вона попихає стрийка ззаду. «Не може бути!» Вкрай вражений несподіваною з'явою белькоче стрийку Нестор. «Не може бути!» Мені хіба сниться, пане добродію? Мальовнича, спершись обраму вікна, у морозіних бліках, фіолетово золотиста, ненормально рум'яна, з такими ж ненормально білими смугами довкола носа, стоїть велика, пахуча, апетитна невістка Ілаковичів. Зоня з обуренням помічає, що той старий шалапот. Їх хвилебний стрійко насправді схвильований. От буде весело, коли до тітки Ілаковичевої дійдуть чутки про шури-мури її невісточки. Цілую рученята, козиночко, згрібає у жменю Нестор порухки, виточені орисені пальці, і з гріховною побожністю прикладає їх собі до губ. «А я тебе цілу нічку виглядав, недобра. На, послухай». Тягне її руку собі за пазуху. «Послухай, як воно калатає, пане Добродію!» Орися придержує руку, нібито пручається. Але чиниться в'яло, і головне – без того глузливого, нещасного смішка, яким жінки вміють довити на місце не завжди тактовних мужиків. В її опорі помітні і страх перед недоступним, але таким бажаним з обох сторін – і чисто жіноча передбачлива, полохлива недовіра у чоловічий, так часто лише солом'яний порив. «Ти мені не віриш?» – густим шепотом хрипить отець Нестор Льчинський, ніби їх тільки двоє в кімнаті, і всім корпусом у притул присувається до Славкової жінки. Та не відштовхує його від себе». Лише задихана, ще щільніше притискається до віконної рами. Якби могла, увійшла б у неї і Нестора потягла б за собою. Стрийку істерично зарепетувала зоня, що ви робите? Помнете нову сукенку Орисі? Нестор поки що дає спокій невістці Ілаковичів, але зоня дістає за те доброго ляпаса понижче поперека аби не пхала свого носа, пане Добродію, туди, де її не просять. Крім того, Стрейко розуміє зонцю. Через свій дурнуватий гонор дівка, напевно, ще не побувала у лищатах чоловічих обіймів, а стара відьма природа домагається свого. Коли Олена увійшла до їдальні, то Стрейко гіндричився з племінницею – а Орися все ще пригладжувала долоною плаття, якого не встигла пом'яти. Олена, як же ж личить їй голубий кухонний фартушок? Як на те питає і навіть не уявляє, як ціляє в точку? А чого це твій чоловік, Орисю, не показується ніде з тобою? Дорогі мої, галасливо перебиває Нестор Олену, аби звільнити молоду Ілаковичку від відповіді на теслійське питання. У мене щойно блиснула нова ідея. Добре, пане Добродію, що маємо орисені залубні. Поснідаємо і скільки нас тут, сідаємо на залубні і в'йо, на джерельну. Іду на ви, пане Добродію, гелюню, не геніальну, і ти з нами, розуміється, на почесному місці, пане Добродію. Ні-ні, відхрещується Олена. Перша, не покажеться вона до катрусі за жодні скарби світу. Всьому ж є своя межа. Несторе, щоб ти знав. І материнська дурна любов повинна мати крихту хоч і підленького, а все ж таки якогось гонору. Панни, дівчатка, що ж це ви жодного руху не робите? А маленька господенька чого надулась? Як вошка на морозі. Що ж це, пане добродію, я з вас усіх маю бути наймолодшим? Він за звичкою хотів ущепнути Ольгу у щічку, але та вивернулась йому з під рук. Хай Стрийко вгамується нарешті. Еге, але ти ще не сказала мені, чому ти така сердита? Господи, які ви всі комедіанти. Мама, ні. «Наша мама виняток!» Поквапно поправилась і повела очима за Оленою. І як я раніше цього не зауважувала? Олюнцю журно похитнув головою стрійку Нестор. «Та коли на те пішло, то все життя – один фарс? Ідеться тільки про те, хто яку роль облюбує собі в цій комедії? Я з приємністю грав би все життя – «Першого Аманта, коханця! Ха-ха-ха!» Раптом він урвав сміх. Ольга, до якої держав слово, зробила гримасу, що ні в якому разі не могла стосуватись до того, що він їй говорив. Нестор оглянувся. Посеред їдальні стояла Катерина. Стрийко, який не спускав ока з невістки Ілаковичів, Бачив, як Орися кинулась до Катерини з простягнутими руками і як тут же опустила їх, збита з пантелику загальним демонстративним мовчанням. Олена і та, перемагаючи сльози, мовчала. Катерина буцімто не зауважила замішання, яке вона внесла своєю особою. Вона сердечно привіталася з Орисою, церемонно прийняла її побажання всього найкращого, поцілувала ще раз кузину за подарунок, якого фірман не встиг ще знести з саней, жартівливим тоном поскаржилась на чоловіка з плюха, якого ніяк не могла витягти з постелі. В цьому місці Нестор видав себе багатозначний, нечленоподібний звук. І найнормальнішим у світі голосом заявила – що прибігла помагати ладити сімейний обід, іншими словами, поправений на невелике коло. Мариню, яка, вгледівши паню докторову, мало не обернулася на стовп, Катерина поплескала по плечі, мовляв, дивуватись Марині буде пізніше, а тепер треба закасувати рукави і братись за роботу. Коли Катерина залишилась удвох з Оленою, Дівчата порозбігались з котра куди, а Орисю Нестор затягнув на дві слові до Ванкірчика. Безбородькова припала до Олениних рук. «Мамцю, хай мамця повірить, що і для вас, і для нас буде краще, коли житимемо на різну. Я вже мамці говорила, і тепер скажу ще раз. Я мами ніколи не покину. Буду давати мамі щомісяця, скільки зможу, а те, що я зробила – то так мусило бути. Я не хочу мамі розкривати всіх секретів, але прошу мені вірити, що я не мала іншого виходу. Олена тихенько поплакувала. Хотілося їй бути трохи ніжною до дочки і, бодай, погладити її по голові. Але рука не знялася. Найважче було для Олени те, що не вірила у щирість слів своєї найстаршої. Знала ж бо, не того прийшла Катерина сюди, що стало їй жаль матері. Пані докторова потрудилась прийти з джерельної аж на вулицю Куліша, аби в зародку придушити плітки, які вже розходяться по-нашому. Звичайно, плітки не можуть зашкодити пані докторові Безбородькові. Але на відвідинах пацієнтами приватного кабінету доктора Безбородька це може відбитись. З цією метою, власне, і придумано ці поправини на мале коло, чи то пак сімейний обід. Вибити палицю з рук противника, поки він ще не потяг нею по тобі, це неабиякий хід. Думає з болючою чужістю мати про свою найстаршу дочку. Зоня Річинська не користувалась симпатіями серед місцевих хлопців. Одні сміялись, що та гонориста панна чекає хіба на англійця з Коломиї, а інші розповсюджували чутки, що Зоня, мовляв, з того типу жінок, які можуть бути чудовими коханками, але не підходять до дружин. Чоловіки цікавились нею саме завдяки прикметам, які висміювали в ній. Жінки не любили Зоні. Свідомість цього справляла Зоні своєрідну приємність. Була недоступною, гоноровитою і зовсім не турбувалась, як інші ставляться до неї. Олену, коли Зоня була ще дитиною, журила її вдача. Як будеш така далі, то ніхто не любитиме тебе. Хотіла настращати дитину, але Зоня сміялась мружила при цьому очі і колола самими зіницями. Ще зовсім мала, а така вже самовпевнена».